Sebastian, aki nem érkezett meg sehová. Hans Burgner ma már olyan idegen nekem, mint testem elhalt, kicserélődött sejtjei. Néhány évszázaddal ezelőtt mégis ő volt az, akire örömök, szorongások, sejtelmek izgatott elfogultságával rámondtam, ez vagyok én. Hans Burgner hitvány volt, mohó és zavaros fejű. De benne indult el az erjedés, Amely életemet kiemelte A szüntelen ismétlődés körpályájáról. Ezért kezdem történetemet vele. Az orfikus misztériumok papjaként Felkínálom kezemet a novíciusnak, Aki követni akar az éjszaka sötétségébe, Holttalan erdők mélyébe, Születésen, halálon, Az alvilágos vényein át Hádész kapui felé. Kezemben fákja van, és ismerem az utat. Aki velem tart, nem tévedel. Hajnarra, a felkelő naptemplomához érkezünk. Svándorfban születtem, 1535-ben. Gyanítom, hogy apámnak nem sok köze volt ehhez. Tagba szemtelen segédének annál inkább. Apám Molnár volt, Kövér, lilásfehér húsú, nehéz légzésű, jámbor és szórakozott ember, akivel anyám annyit sem törődött, mint egy lisztes zsákkal. Az ő tűrhetetlen, szeszélyes, hangos, pillanatonként színét változó egyénisége azonban megtöltötte a házat. A legálhatatlanabb asszony volt, akit ismertem. Soha sem tudhatta senki, hogy egy negyed óra múlva kihez lesz szerencséje, Ábrándosan fuvolázó, gyöngéd vár kisasszonyhoz, -e? puritán, éles szentenciákat kilövellő, aszkét a nőhöz, kinek teste köré láthatatlan szőrcsuha csavarodik, nedves alsó ajakkal csillogó szemmel vihogó részek kurtizánhoz, -e? vagy rikácsoló kofához, aki mosdatlan szájjal káromkodik, és agyba főbeszéd mindenkit. Véleményei ugyanegy dologról percenként ellent mondtak egymásnak. S mivel erős, tevékeny, fáradhatatlan és zsarnoki természetű volt, még egy bolha sem maradhatott nyugton tőle. Mindenkit megmozgatott, ellentmondó parancsokkal össze hajszolt, és mikor a dolgok végképpen zűrzavarba fúltak, és sikerült az embereket és állatokat az őrülethez közel sodornia, izgatottan és szinte elégedetten tekintketett maga körül. Csupa hülyével vagyok körülvéve, Jelentette ki vércse hangon. Majd váratlanul inkább a jó eső izgalom hatása alatt sírni kezdett. Önmagát síratta. Erre mindig készen állott. Rémületében izzadó apámnak felrúgta áldozatait, amelyeket értehozott, eltemetett ifjúságát, véka alá rejtett szépségét. És itt mindig beleszőtte egy átutazó nemes ember iránta érzett halálos szerelmét. Selyemben bíborban járhatnék, zokogta hamis, patetikus hangsúlyjal. És elrotthadok egy büdös fészekben, ahol mindenki kihasznál. Még életemben nem kaptam egyetlen jó szót tőletek, a belemet kidolgozom, értetek, s egyiknek sem jutna el legalább annyit mondani. Köszönöm, Tereza! Saját szépségéről úgy beszélt, mint a természet jelenségeiről, mint a napról, holdról vagy csillagokról. Sörökeszméje volt, hogy ellenállhatatlan. Ha a nadrágos ember ráemelte a szemét, az már rabja volt. A kis inastól kezdve az egykedvű öreg zsákhordókig mindenki érte elpekedett. Félszegen topogó parasztasszonyok, akik lisztjük őrlésére vártak, megrökönyödve, értetlenül meredtek rá, amikor egy-egy segéd háta mögött kacsingatással, integetéssel hívta fel figyelmüket rá, hogy a mit sem sejtő legény milyen pillantással falta őt, vagy hogyan ért hozzá szándékosan, reszkető kívánságában. Magas, két vastak lábon álló, durva csontú asszony volt. Körte alakban kiszélesedő, hatalmas csípőjéhez képest eskenynek hatott. Arca szép volt, bőre tiszta, hamvas, vonásai szabályosak, Csak orrában lappangott valami nyugtalanító hegyesség. Sötét, egymáshoz kissé, közel lévő, domború szemhéjú szeméből hideg keménység nézett ki. Nevetése bádokcsörgéshez hasonlított. Eszmélésem első pillanatától kezdve – Taszítást éreztem iránta. Mindenbe beletúró, minden elkülönülésbe betolakodó hangos erőszakossága, Zárkózottá, hallgataggá, vétett. Alkalmazottaink úgy változtak, mint égen a felhőjárás. A legény is, akivel viharzó, epés, féltékeny viszonyt folytatott, születésem után hamarosan továbbállt. Apám is én azonban nehezebben szöghettünk meg előle. Apám már túl kövér, beteges és kényelmes volt. Én meg még gyámoltam a gyermek, akit tehetetlenségem szolgáltatott ki neki. Ellentmondást nem tűrő szeretet kitörései, vaskos, nedves, harsány csókjai még elviselhetetlenebbek voltak, mint gyors csípős szapora pofonjai, amelyeket minden előzmény nélkül arcomra kent. Ha valamilyen okból el kellett mennem mellette a szobában, pofonra vagy csókra biztosan elkészülhettem. Igyekeztem mindkettőt elkerülni. Rettentően fúkar volt, és mindenkitől sajnálta az ételt. Ő maga csak titokban ínyenckedett. Apámnak és nekem nem győzte prédikálni, hogy a sok evés mennyire ártalmas, és a vallás parancsai is tiltják. A böjtöket könyörtelenül betartatta velünk. Segédeink és inasaink poklos bélőek voltak neki. Apám reszkedett az ételért. Én meg gyors növekedésemben falánk voltam, mint egy fiatal állat, tehát loptam az éléskamrából, és megettem mindent, ami kezem ügyébe került. Szánalmas és humoros élmény volt, valahányszor szegény apámat rajta kaptam saját éléskamrájában, ahogy bűntudatos tolvajként tömködte magába a lekvárt. Mikor meglátott, sóhajtva és fuldokolva, a szemérmes cinkostárs alázatával nyújtott felém egy hosszú szálkolbászt vagy egy darab sült húst. Itt van, Hans, én már az édességnél tartok, csak anyád meg ne tudja, mondotta suttogva. Nagyon fájna szegénynek, hogy megtörtük a bőtöt, hiába magyaráznám neki, hogy Isten oltotta belém az undort a vízben főtt hal iránt. Vallási kérdésekben ő olyan dogmatikus. – Azt hiszi apám, ő koplal? – kérdeztem teleszájjal. – Eze ágában sincs. Gesztenyével töltött kacsát evett az árnyékszékben. Láttam. – Ki anyádat az árnyékszéken? – megbotránkozva nézett rám. De a megbotránkozáshoz sem volt sokáig ereje. Legyintett. – Nem érted őt, Hans. Neki fontosabban a millelki üdvösségünk. – Hagytam neked egy kis lekvárt. Utána dobd az üveget a patakba. – Apám hamarabb menekült meg, mint én. Ebéd közben megállt a kanál a kezében. Feje előbb piros, majd sötét lila lett. Lefordult a székről, és meghalt. Anyám meglepő változatokban siratta meg. Először csodálatos, drámai özvegyé magasztosult. Szegény jó drágámnak nevezte. Érzelmes jeleneteket költött utolsó óráiról, Azokról a szavakról, amelyeket az elhunyt halálának előérzetében hozzáintézett. Te voltál a legnagyszerűbb asszony a világon, Tereza. Ha száz életem volna, akkor sem tudnám meghálálni, amit értemtettél. Mi lett volna belőlem nélküled? Az igazság az, hogy halála előtt néhány órával rettenetesen összeszitte a megboldogultat egy vászonnadrág miatt, amely szélesen felrepett a fenekén, amikor lehajolt. Később hallottam, hogy epésen azt mondta valakinek. Alára magát. Tudtam, hogy ez lesz a vége. A malom élete egyébként érdekes volt és változatos. A környező falvakból parasztok érkeztek szekereken, őrölni való búzát és híreket hoztak. A malomtól nem messze széles országút húzódott, amelyen a szekereken kívül néha előkelő hintók is átutaztak. Nem sok időt töltöttem otthon, az országúton vándorlegények meneteltek, szabad, talos, kedvű fickók, akiket Nürnberg nagymágna se vonzott magához. Gyakran hozzájuk szegődtem, és addig kísértem őket, míg a fáradtság, éjség és az alkonyat haza nem kergetett. Hallgattam meséjüket, magamba szívtam vidám gyögértelenségüket, és az ismeretlen, a távoli, a csodálatos légkört, amely körüllengte őket. Álmomban végtelenné nyúlt lába alatt az országút. Álmomban nem fordultam vissza. Anyámnak volt egy nagy nagybátyja, aki időközönként beállított hozzánk. Sebastiánnak hívták. Anyám mélységesen szégyenlette őt, de megmagyarázhatatlan módon félt is tőle. Nem merte kiutasítani, és ellátta mindennel. Sötét arcú, magas, sovány, ember volt, keselyű orral és táskás, véreres szemmel. Ha vékony, gúnyos száját széthúzta, láthatóvá lettek hosszú, sárga fogai. Egyik füle hiányzott. Meglehetősen piszkos volt, és erősen ivott. Tudott írni, olvasni, és ha beszélni kezdett, mindenki elnémult körülötte. Anyám azt mondta, rengeteget hazudik, de ő is odahallgatott, mikor idegen országokról, sötétbőrű szigetlakókról, óriásokról és törpékről, egy szemű, egylábú szörnyekről, repülő emberekről mesélt, és úgy tüntette fel, mintha ezeket személyesen látta volna. Értett az amulettek szerelmi bájitalok készítéséhez, jósláshoz, ráolvasáshoz, szóval boszorkánymester volt és nekem hallatlanul imponált. Őt tartottam a legkülönb embernek, mindazok között, akiket ismertem. Lassanként azt is megértettem, anyám miért fél Szebasztiántól. Attól tartott, hogy megrondja őt. Magában véve az is, hogy akadt a világon egy ember, aki anyám borzalmas természetét megfékezte, határtalan tiszteletet ébresztett bennem. Hozzászegődtem Sebastiánhoz és nem tágítottam mellőle. Követtem hosszú sétáin, és csodálattal vegyes borzadással figyeltem, ahogy részegen beszélt és gesztikulált magában. Nem, mondotta. Aki nem szaturnusz jelében született, az hiába töri magát. Értelem megtorpant, és gúnyos hangon nyekeregni kezdett. Quide virgis fecit aurum gemmas de lapidibus. Nevetésben tört ki, amely keserves kecske megegéshez hasonlított. Azután tovább rohant. Rövid gyereklábam alig bírta követni. Marhák, marhák, tört ki időnként. Eleinte nem vett tudomást rólam, keresztül nézett rajtam. Azután lassanként feltűnt neki, hogy mindig körülötte vagyok. Mit akarsz, he? Förmet rám. Annyira megijedtem, hogy izzadni kezdtem, nem tudtam, hogyan fejeznem ki azt, amit érzek iránta, hiszen magam sem voltam tisztában vele. Én... nyögtem ki nagy nehezen. Olyan akarok lenni, mint... mint maga. Kicsit meghökkent. Ú, uh, ugye? Aztán miért? Mert maga más. Magától félnek. Anya is fél. Jól megnézett. Arcáról először tűnt el a fanyar, rosszindulatú kifejezés. Egészen más volt így. Öreg, fáradt és reménytelen. Erre egy csak játszani, kisfiam, erre egy szépen. Hangja is másképpen csengett. Fakó volt és szomorú. Ne járj az én nyomomban. Ves magadra keresztet és mondaszt azt, távozz tőlem. Én elátkozott vagyok. Ez a malom a tiéd lesz majd. Őröld a lisztet, és ne gondolj másra. Azt mondom, verd ki a fejedből az egészet. Ne higgy nekem. Én csak beszélek össze-vissza, különben ordítanom kellene, és fejemet a falba vernem. Semmit se tudok, semmit. Elindultam az otthonomból, nincs feleségem, nincsen gyermekem, és nem érkeztem meg sehová. Megmérgezett az aranylidérc. Három világ fölött akartam úrrá lenni és nem sokára megdöglöm az árok szélén. Szemébe szenél is könnyek gyűltek, és az én szívem végtelen szánalommal telt meg iránta. Ne mondja ezt, ne, kértem, és én is elsírtam magamat. Miért sírsz? mondta nyersen. Jobb dolgokat sírasd meg. Remélem, most már nem akarsz hozzám hasonlítani. Kabátja újával dühösen kitörölte a szemét. De igen, mondtam álhatatosan, meg akarom tanulni a varázslatokat, varázsolni akarok, meg hogy féljenek tőlem, és az emberek azt tegyék, amit parancsolok, meg elnevette magát. Makacskölyök vagy, kemény fejű, mint én voltam, megfogta két vállamat. Ha én nem veszlek kézbe, elbolondít más, én legalább vigyázok, hogy egészen el ne menjen az eszed attól még nem lesz semmi bajod, ha írni, olvasni, meg tanítlak. Ebben is tévedett, szegény. Így barátkoztunk össze. Sebastian tanítani kezdett. Egyre jobban ragaszkodott hozzám. Annyira, hogy nem tudott elmenni tőlünk. Azelőtt néhány hónapnál tovább sohasem maradt egyfolytában. Tovább bűzte nyughatatlan természete. Most azonban Anyám nagy bosszúságára, ott maradt, hogy velem lehessen. Beavatott minden titkába, bánatába. Én is úgy megszerettem, mintha apám lett volna. Tanítási módszere rendkívül érdekes és mulattató volt, és ezért játszva tanultam meg írni, olvasni, számolni, sőt, némi latin is rám ragadt, mert beszédét gyakran tűzdelte meg latin idézetekkel, amelyeket azután lefordított nekem. Volt egy pár könyve az alkímiáról. Ezekre rávetettem magamat, és annyiszor átolvastam, hogy kívülről tudtam őket. A betűk, attól a pillanattól kezdve, hogy értelmükbe behatoltam, megrészegítettek. Legnagyobb hatást egy Flamel Miklósról, a híres francia alkimistáról írott könyv tette rám. Arról szólt, hogyan jutott Flamel a filozofórum lapide a köve birtokába. Flamel 1330-ban született, Ponto Ában. Párizsban élt, igen szűkös viszonyok között. Azután 1382-ben egyszerre, mint tós gazdag ember tűnt fel, ugyancsak Párizsban. Vagyona kifogyhatatlannak látszott. Hihetetlen összegű alapítványokat tett, 14 kórházat alapított, 3 kápolnát építtetett. Gazdagsága a királynak is szemet szúrt, sőt, a parlament is vizsgálattárgyává tette, de csak annyit tudott kideríteni, hogy Flamel a bölcsekkövének birtokában a nem-nemes fémek aranyjá változtatásával szerezte vagyonát. Flamel saját leírása szerint 1357-ben Olcsóáron vett valakitől egy kéziratot, mely fakéregre volt írva. 21 évig hiába próbálta kibetűzni. Végül is útra kelt, hogy megfejtesse. Spanyolországban, Santiago de Compostella-ban ráagadt egy tudós orvosra, akinek sikerült a kéziratot kibetűzni és lefordítani. Kiderült, hogy egy Ábrahám nevű zsidó írt a testvéreinek. A bölcsek kövének előállításáról szólt. Flamel azt állítja, hogy ez a csodatevő anyag nem csak a higanyt változtatja át aranyjá, hanem az életet is meghosszabbítja. Az életet is meghosszabbítja. Az arany maga nem nagyon érdekelt, De a haláltól való menekülés lehetősége lázba hozott, Felkavart lelkem mélyéig. Sebastian látta, mi megy végbe bennem, és megijedt. Hallgass rám, Hans, hallgass rám az Istenért! Az én fejemet is az alkímia csavarta el, Jobb, ha egy szót sem hiszel belőle, Én utána jártam, és mindent megpróbáltam. Dolgoztam egy ilyen sarlatánnál, aki azt híreztelte, hogy birtokában van az Aurum aurumpotabilének. Közönséges szemfényvesztés volt, egy bárót akart megkopasztani. Rájöttek, az életével fizetett érte. Nem mentette meg az elixír, nekem a fél fülembe került. Azért nem biztos, hogy minden alkimista csaló, tartottam ki makacsul. Be tudott nekem bizonyítani, hogy köve nincsen? Hallgatott. Félrenézett. Azt nem mondtam, hogy nincsen, Hans. Van. De fajta ember soha sem juthat hozzá. Nekünk csak az életünket teszi tönkre. Tűzberepülő bogarak leszünk tőle. Az alkímia fejedelmek kedftelése. Koldusokat, akiken rajta ragyog a sárga fénye, kínzó kamrákba juttat. Elég besúgni valamelyik kóbor szemfényvesztőről, hogy birtokában van a vörös oroszlán, s egy király, uralkodó herceg, tartományi gróf vagy főpap már is fog julejti. A szamára azután kövére fajja a hasát, félelmében inni kezd, mert tudja, amit nem tud. Ötölhatol, míg ráunnak és elválasztják fejét a testétől. Persze, hogy nem mindegyik csaló. Ez elős némeik. Azt hiszi, csak egy lépés, egyetlen kísérlet választja el a sikertől, s magától sétál a hálóba, hogy felszerelt műhelyhez, fontos anyagokhoz jusson. És az igaziak? Hol vannak az igaziak? kérdeztem mohón. Sehol, fiam, nem látod őket. Bújkálnak. Tudják, hogy miért. Mindenütt felöltik a környezet formáját és színét. Alámerülnek a tömegben, alakoskodnak. Jársz utánuk faluról-falura, városról-városra, és mindenütt éppen előtted járt egy. Végrehajtotta, vagy valakivel végrehajtatta a transmutációt, hogy a misztikus tűz ki ne aludjék, hogy az emberek szívében el ne üljön a kínzó nyugtalanság. Azután nyomtalanul eltűnt. De miért kell alakoskodniak és eltűnniük? Hatalmasabbak lehetnének a királyoknál is, és... Éppen ezért? Nem szeretik a kínpadot. A király csak szolgákat tűr meg maga körül. Az adeptus pedig uralkodó. Legyőzte a legfélelmetesebb zsarnokot, a halált. Nem azért ér, hogy telhetetlen hódítók és kicsapongó életű fejedelmek üres kincstárát aranyjal töltse meg. Az alkímiának csak a felületét jelenti az aranycsinálás. Az alkímia Mély, mély tenger, Hans, de egyedül a kiválasztottaknak tárja fel igazi tartalmát. Mi pedig nem tartozunk a kiválasztottak közé, ezt ma már biztosan tudom. Az adeptusok, akik tudnak aranyat csinálni, nem csinálnak maguknak aranyat, és az életet, amelyet megnyertek, semmire sem becsülik, nincsenek vágyaik. Én reszketek, ha az aranyra gondolok. És azért szeretnék évszázadokig élni, hogy a föld minden nagy pocsolyájában meghemperegjek. Ezért, tudod, ezért nem jutottam sehova. És te sem jutnál, Hans. Hozzám hasonlítasz. Ugyanabban a jelben születtél. Vert ki a fejedből az alkímiát, mert boldogtalan csavargól lesz belőled, és örök élet helyett ezt az egyetlen életedet is elveszíted. Beszélhetett nekem? Fertőzött voltam lelkem mélyéig. Semmi mást nem hallottam Sebastian szavaiból, csak a bizonyosságát annak, hogy az elixír valóság. Van. S ha van, én meg fogom szerezni. Mi tarthatna vissza tőle? Azért, mert Sebastiannak nem sikerült. Nekem sikerülni fog. Én nem hallhatok meg. Élnem kell. Sokáig. Örökké. Nem válhatok püffet, büdös hullává, mint szegény apám, aki a nyári hőségben órák alatt rothadni kezdett. Ez a gondolat elviselhetetlen, dühítő és ajos. Sebastian egyre többet ivott. Most már miattad is iszom, Hans, mondotta, amikor szemrehányásokkal halmoztam el. Eddig csak magam miatt ittam. Látom, hogy véged van. Legalább téged válthattalak volna meg saját nyomorult sorsommal. Próbáltam visszatartani. Kérleltem, ne tegyet önkre magát. Nélküle egy pillanatig sem bírnám ki az életet anyám mellett. Sírt. Gyakran sírt már. Fogatkozott. Megígérte, hogy rá se néz többé itt arra. Másnap hajnalban talicskán toltam haza a kocsmából az inosok gúnyolódása, a segédek durva röhelye közben, szégyentől égő arccal, de összeszorított foggal, konokul. Akkor is, ha tök részeg, gondoltam, akkor is többet ér a kisújja körme, mint a ti vastag, Kongó fejetek, hülyék, barmok. Egy ilyen részeg önkívületében érte utol a halál, mikor ott feküdt mozdulatlanul, szőrös, leesett állal, szürkén és azottan mikor nem remélhettem többé, hogy krákogva, cudar fejfájással előkászálódik ágyából, véreres, könyben úszó szemét alázatos kutyapillantással rám emeli és fogatkozik. Ne szólj semmit, kérlek, ne szólj semmit, Hánz. Miért is hinnél nekem? Szemétre való rohadt állat vagyok. De idehallgas, utoljára történt. Köpsz szembe, ha még egyszer leiszom magam. Majd meglátod? Akkor megértettem. Mit jelent a világon egyedül maradni? Elbújtam a magtárok háta mögé, és keservesen, dühösen toporzékolva sirattam Szebastiánt. Miért hagyott itt? Szükségem volt rá, mint a kenyérre és vízre. Az egyetlen szállat tartotta, amelybe kapaszkodhattam, amely célom felé vezetett. Másodszor láttam közelről a halált, és tudtam, soha sem fogok beletörődni. Egy pillanattal előbb még él, mosolyog, érez. A meleg, édes, kék tengerek szigeteire gondol valaki, amelyeken ősrégi kincsek roskadozó paloták emelkednek. Azon töpreng, miféle lények élnek a többi csillagon. A hold merev arcát kutatja, kiklopszokról, szörnyekről mesél. És azután hirtelen elfekszik holtan. Körmei lilák, teste fa keménységűre merevszik. Arcán idegen mosoly, és néma, mint a kövek. Nem, ez túl gonosz és értelmetlen. Szebasztiánnak annyi mindenért kellett volna még élnie, és nekem egyáltalában nem szabad meghalnom. Anyám, ahogy öregedett, egyre elviselhetetlenebbé vált. Indulatai, szenvedélyei gáttalanul törtek ki belőle. Segédeink nyíltan gónyolódtak mesterkedésein, amelyekkel ágyukba akart bújni, és fehérmájúnak csúfolták. Amelyik hajlandó volt viszonyt kezdeni vele, az rögtön a házúrának képzelte magát, és még nekem is parancsolgatott. Anyám az egyik ilyen szőrös mellű, lapáttenyerű gorillába halálosan beleszeretett, s noha húsz évvel idősebb volt nála, feleségül akart menni hozzá. Én persze sehogy sem egyeztem jövendő mostoha apámmal. Tudtam, hogy anyámat csak a malom miatt bolondítja. De hiába beszéltem az érzéki hevületektől megszállott asszonynyal. Kirobbanó ellentéteinknél mindig szeretőjének adott igazat. Nagy kamasz voltam már, rosszájú és kémledő szemű, aki féltékeny anyja boldogságára. Irigynek, önzőnek nevezett. Egész életében nem volt egyetlen jó percesem. Apám mellett csak robotolt, engem a szívevérével táplált, és most, mikor elérkezett hozzá az igazi, keresztbe fekszem a lába előtt. Elegem volt. A ház, a táj, az úgópatak sem tartott vissza. Idegenné vált, mintha Sebastian elköltözött lelke, belőlük is kivont volna minden hőt és fényt. Az országútpora pedig aranyszínűen szállt fel a napban, minden szekér, hintó és vándor után. Lázas türelmetlenség fogott el. Mire várok itt? Úgy éreztem, minden nappal, minden órával elmulasztok valamit valahol, távol innen, új vidékeken, új emberek között. Nürnberg forró szívének lüktetése, hozzánk is elhatolt. Jöttek és mentek a regények. Híreket hoztak, énekeltek, meséltek, nem volt maradásom többé. Anyámat és gyermekkorom színhelyét búcsú nélkül hagytam el. Tarisznyámat megtömtem élelemmel, és magammal vittem Flamel Miklós történetét. 18 éves voltam, amikor elindultam Nürnberg a szabadváros felé.